Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nakhmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min shururi ankusina wa min sayyati aamalina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wakhdahu la sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhaladzina amanutakullaha haqqa tukatih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 Wa ma'ayuti'in la wa rasulahu faqad faza fauzan azimah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati fiillah. Berapa pendengar yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian. Waalaikumsalam bersyukur kita kepada Allah SWT. Dan kita masuk kepada ayat yang ke-21, dari surat Al-Ahqaf. Iaitulah shaman Allah SWT. Wa'adhu billahi minasyaitanir rajim.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 ala innamal ilmu indallahi wa bih wa uballiukum bih walakinni araakum qauman tajhalun subhaka allahul azim dan ingatlah hud saudara kaum Ad, iaitu ketika dia memberi peringatan kepada kaumnya di al ahqaf dan sesungguhnya telah terdahulu beberapa orang memberi peringatan sebelumnya dan sesudahnya dengan mengatakan Janganlah kamu menyembah selain Allah, sungguhnya aku bimbang Kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar Mereka jawab, apakah kamu datang kepada kami untuk malingkan kami dari menyembah ilah ilah kami Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah engkau ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar Dia berkata, sesungguhnya pengetahuan tentang itu hanya ada pada sisi Allah dan aku hanya menyampaikan kepadamu Apa yang telah aku diutus dengan bawahnya Tapi aku lihat kamu adalah kaum yang bodoh Di sini tuan-tuan Membunuhkan satu tasliyah Satu motivasi buat Nabi Muhammad SAW Mengisahkan perjuangan Nabi sebelumnya Nabi Hud Tentangan daripada kaumnya terhadap Nabi Hud ini Jadi Allah SWT telah mengutuskan Nabi Hud kepada kaum ad Yang duduk dekat Al-Ahqaf Al-Ahqaf ni tuan-tuan Jama'at berkata ada hiqif Hiqif ni berarti bukit pasir seperti dikatakan oleh kebanyakan para ulama tafsir, contohnya Ibn Zaid. Jadi tuntutan ini mulai kelaskan putusan Nabi Hud kepada kaum Anin nampaknya mendapat penentangan daripada mereka. Jadi bila penggunaan perkataan ahaat Allah gunakan di sini, ya kita perhatikan waskur ahaadin saudara kepada Ad Ini adalah nama daripada satu kaum. Ad ni satu kaum yang terdiri daripada bangsa Arab puluh berkali. Ini kawasan dia sekitar seperti yang telah kita bincangkan Di kawasan sekitar Yaman Dalam daerah Hadramaut Dalam negara Hadramaut Allah ma'alam ada perbezaan pandangan Dia mengatakan di mana duduknya Akhqaf ini sebenar Dia mengatakan di Rubuk Al-Khali Dia mengatakan di kawasan Yaman Dia mengatakan di antara Amman Dan kawasan Yaman Jadi dimaksudkan di sini tuan-tuan Sadara yang diutuskan untuk menyampaikan petunjuk dan peringatan kepada Allah daripada Allah SWT Kepada kepada kaum Samud ini Kepada kaum Ad ini Ini merupakan Nabi Hud Jadi Sebenarnya ini mulai ke pasalian ya? Dimasukkan dalam ayat ini juga Dan banyak ayat yang Pernah kita bincang dahulu Nabi Hud ni adalah saudara Keluarga Bukan orang lain Bukan orang asing Macam Nabi Muhammad SAW juga Daripada kalangan bangsa Quraisy. Tiba-tiba Quraisy menolak ha, Gitu juga Nabi Hud datang daripada Kaum Ad Daripada kaum itu sendiri bila dia datang memberi peringatan kepada kaumnya jadi tuan-tuan yang, yang dikasihkan sekalian diutuskan di daerah yang namanya Ahqaf ini dalam negeri Hadrat Mahmud jadi sebagaimana juga kawasan tanah Arab yang lain banyak di sana padang-padang bukit-bukit yang biasanya terdiri pada kawasan pasir jadi pasir ni kalau ditiup oleh angin Maka dia berkumpul Jadilah macam sebuah bukit dia beralih-alih Kadang-kadang panjang Kadang-kadang berlapit-lapit Cantik kalau kita lihat Sebagai contohnya dalam National Geographic ke Kita lihat dalam Google ke Di mana ni bukit-bukit pasir Dan semuanya telah datang Peringatan Di hadapan mereka Di belakang mereka Sebelum dan juga selepas Agar mereka ni jangan Mengikuti hawa nafsu mereka Agar mereka jangan buat zalim Jangan melakukan curang Jangan buat penipuan yang mengambil harta orang lain Dengan cara penipuan, penganiayaan. Dan pokok atas segala kesalahan dalam hidup ini Bila mereka tidak ada keyakinan terhadap Allah SWT Tidak ada akidah yang betul ha, Ini yang ditegaskan oleh ayat Allah SWT di sini Janganlah kamu menyembah selain daripada Allah SWT Allah ta'abudu illallah Teras kepada segala perkara ini Naklah kamu betulkan keyakinan hidup kamu Pegangan hidup kamu balik semula Ini pokok kepada Kelengkapan kehidupan itu sendiri sebenarnya Selagi kamu masih lagi mengikut hawa nafsu kamu Selera kamu yang tidak ada batasnya Kamu lupa kekuasaan Allah Subhanahu SWT Maka hilanglah pedoman dalam hidup Dan menjadi kucak-kacirlah kehidupan ini Kamu akan berada dalam kesesahan hidup dunia Dan di akhirat besok lebih-lebih lagi Begitulah ancaman yang dikemukakan Nabi Hud kepada mereka Jadi seruan yang datang daripada seru kandung Sebagaimana Nabi Muhammad SAW juga merupakan seru kandung kepada Quraisy, Sebangsa dengan kaum Arab keseluruhannya, Tapi mereka tidak mahu juga terima Jadi Allah bawa kisah ini untuk orang Arab Quraisy faham Untuk orang Arab faham Bahawa Nabi Muhammad SAW ni bukanlah bangsa Parsi ke Bukan bangsa Rom ke Bukan bangsa Mesir pada masa itu Koptik ke, Kepti ke, tidak Datangnya dari Kalangan mereka sendiri dan mereka kenal alatul Akal Nabi Muhammad Sallam ini keluarga bangsa datuknya siapa ayahnya siapa ibunya siapa semua mereka tahu. Saya yang rahmati dan dikasihskan. Kalau ada tanya di taafikanan aliyah mereka berkata apa kan kalau tanya kena nak mengutarkan kami daripada Tuhan-Tuhan kami mengalihkan kami mereka bertanya tapi pertanyaan itu merupakan satu bantahan sebenarnya bukan soalan untuk tahu tapi soalan untuk membantah jadi Nabi Nabi yang telah menyeru mereka ini supaya kembali mengaku hanya Allah SWT sahaja yang rasa tidak bersekutu dengan lain mereka tidak menerimanya mereka menjelaskan apakah engkau nak kami menuhankan seorang satu itu saja menafikan yang lain-lain jadi soalan ini sendiri tuan-tuan merupakan satu bantahan mereka tidak mahu Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selama ini dibuang mereka berkata tuan-tuan kalau begitu kalau kamu nak mengancam kami datangkanlah azab yang kau terancamkan itu cubalah kau buktikan fa'tina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin bawa gelah bukti itu tuan-tuan ini merupakan satu tentangan yang benar-benar timbul kerana kesombongan namun sebagai seorang nabi yang memang benar tahu Memang benar-benar tahu akan tugasannya tanggungjawabnya Nabi Hud tidak pernah lupa tidak pernah marah dia sendiri pun tidaklah berkuasa menjawab tentangan tersebut dia pun insaf bahawa dia hanyalah merupakan seorang manusia saja seperti mereka sebab itu dia berkata semuanya pengetahuan hanya ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala qala ilmu qala innamal ilmu illallah Nabi Hud menjawab semuanya ilmu ada di sisi Allah bukan di sisi aku aku hanya menyampaikan jadi kerja para nabi wa allahu liikum ma ursiltu bihi walakini araakum qauman tajhalun Aku keje aku menyampaikan aku lihat kamu ni telah mengikut ahuna su kamu diperbodohkan Apa pula pengambil tuhan yang lebih hodoh daripada rupa kamu untuk disembah Apa pula pergi patung tu di susur-susur dia pula akan memenuhi hajatmu Kalau datang seperti yang tergambarkan pada hujung surah Al-Hajj wa yasubuhum zubab shay'a la yastamqidhuhum Kalauulah datang lalat pun perak di atas patung tersebut pun kamu tidak mampu buat apa-apa patung tersebut tak boleh nak buat apa-apa datang anjing untuk kencing padanya pun patung tu takkan dapat buat apa-apa ini menunjukkan Nabi Nabi yang mulia ni telah pun berkata dengan tegas bila mereka mulia mempertikaikan memainkan kalau sebelum itu mungkin penggunaan perkataannya lembut seperti yang telah kita belajar metodologi dakwah ni hikmah pada peringkat awal tarhib pada peringkat awal mungkin kemudian boleh berdatang pada tarhib tarhib Tariq ini maknanya tegas di awal cerita ni tadi kita dah lihat bagaimana Allah S.W.T gunakan perkataan anzar wa azkur achaalin iz anzar bil ahkaf anzar. Kalau kita perhatikan dalam kamus tentuan contohnya kamus al-farid, kamus al-aziz ini dua kamus seminari untuk kita memiliki belajar bahasa Arab Rupa-rupa anzar ni datang dari perkataan yang sama dengan nazar. Nazar sekarang itu bernazar untuk pergi ke Mekah, menaikkan Umrah selepas dia menjalani rawatan dan selamat sebagai contoh. Itu nazar. Nazar ni mananya antuji ala nafsika ma'alai sabi wajibin lihud ma'alai sabi wajibin lihudusi amrin. Kamu wajibkan ke atas diri kamu satu benda yang berat, satu benda yang kamu tak mampu nak buat, satu benda yang menagih daripada kamu mujahada kerana satu niat yang diperolehi Ataupun satu musibah yang diselamatkan. Itu di nazar. Dan surah mariam Allah mengenai perkataan nazar ini Ini nazarutulirrahmani sawma Aku bernazar kepada Allah untuk berpuasa Ini perkataan nazar Tapi kalau datang perkataan inzar Ini daripada root yang sama Inzar ni maknanya Ikhbar fihi takhwif Kita memberi satu informasi Satu maklumat Tetapi dalam maklumat itu Mendatangkan ketakutan Aspek ketakutan Kalau tabsyir Bashira wa nazira Tabsyir ini pula merupakan ikhbar fihi surur pemberitahuan yang mengandungi uh, kegembiraan tapi kalau inzar maknanya satu perkara yang disampaikan padanya ada amaran rupa amaran dulu dan surah surah juz amma surah lain sebagai contoh kita pernah belajar, belajar perkataan fa anzarutukum nara talazza lalu muncul surah Al lail fa anzarutukum nara talazza aku bagi kepada kamu berita menakutkan nanti ada api yang menyala-nyala Witr ini sini wasqur aqaadin in anzarqaumahu bil ahqaf datang nabi Hud ini untuk memberitahu kepada kaum Ad bagi kamu merupakan azab yang pedih kalau kamu degil ha, ini adalah satu kerja para nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun disuruh ya Allah Subhanahu wa ta'ala litunzira ummal qura wa man hawlaha wa tunzira yawmal jama' yang surah Ashura Aku utus, kami utuskan kamu Wahai Muhammad Untuk engkau memberi kepada mereka berita menakutkan Kepada penduduk kawasan umum Qura ini Kawasan Mekah Bahawa mereka kalau degil nanti Akan berlaku hari perhitungan Hari perkumpulan manusia Dipada mahsyar Barulah mereka tahu pada waktu itu Jadi makna nazar ni Ataupun inzar adalah berita yang menakutkan Dalam dakwah Kita hendaklah menggunakan teknik ni Strategi ni Jangan berbalik kita nak cerita syurga sahaja Tak ada cerita neraka pula Cerita masalah sahaja, cerita macam mana Nabi pakai celah Cerita Nabi dokong anak Takkan setakat tu sahaja Islam tuan-tuan Kena faham dia Komposisi ni kena betul, kalau tidak Dia tidak seimbang Jadi seorang tu makannya yang seimbangkan protein saja Tidak makan sayur-sayuran langsung Salah, dia kena seimbang Kita tak nafikan bahawa Keseimbangan itu perlu komposisi Tabshir Tarib Dia lebih banyak daripada Takhwif, ataupun tarhib Ataupun indah Itu kena belajarlah Jangan tak sebut langsung Jangan nanti di dalam media kita hanya menceritakan tentang Bagaimana Nabi wakil celak Bagaimana dokong anak Bagaimana Nabi sembahyang sunat Eh takkan itu saja tentuan di mulia kawasan Kena belajar bila Nabi tegas Bila Nabi marah Bila Nabi menjadi Masam Bila Nabi tidak menunggu para sahabat Ada ceritanya Ah ha, ini dia perkara yang perlu kita pelajari. Dalam surah Al-Qamar yang lalu kita pernah lihat Allah menggunakan ayatan walaqad jaa'a ala fir'auna al nuzur. An-nuzur lihat Jadi di sini sepas Firaun diberi berita gembira, diberi penyampaian dengan hikmah, lemah lembut, 40 tahun masih lagi degil. Ah ha, 40 tahun kedua mulalah datang amaran, amaran, amaran, peringatan. Ah ha, gitulah dia dalam pendekatan dakwah kita yang harus kita pelajari ayat ai Allah SWT ini tidak digunakan secara kebetulan nampaknya dia mengandungi satu mesej yang kita kena belajar sama dari sudut fiqh dakwah jadi kerja nabi hud ini adalah untuk memberitahu mereka jangan kamu mempermainkan Allah Subhanahu wa taala kamu kena ingat kalau kamu taat kepadanya kamu akan dapat balasan seperti ini kamu dapat kebaikan-kebaikan ini beritahu beritahu sentiasa juga masih lagi the masih lagi tidak memberikan perhatian, ha, Maka datang hukuman datanglah peringatan yang menakutkan. Sebenarnya bersyukurkan Allah Subhanahu Wataala ni adalah satu kebodohan, tuan. Tujuan Allah gunakan di sini, aku melihat kamu ni sebagai kaum yang tajhalun, tajhalun maknanya kamu yang bodoh. Kalau kita terjemahkan di sudut bahasa Arab, nampak macam penghinaan, tapi memang betul. Walakin ni araqum kaum yang tajhalun, aku lihat kamu ni kaum yang bodoh. Orang yang berserutukan Allah ni memang orang hidup dalam kebodohan. Orang yang berserutukan Allah. Sepertilah mana-mana agama selain daripada Islam, banyak sangat benda mereka anggap suci. Daripada dewanya suci, lembu nya pun suci, keranya pun suci, kayu-kayu pun ada yang, yang dia anggap suci. Ah ha, tuan-tuan jangan anggap kayu kokar tu ada ke istimewa tertentu ya. Tolong syirik pada Allah SWT Anggap kayu kokar boleh menyembuhkan penyakit, tak pasal-pasal kita balik di Mekah kita menjadi ejen kesyirikan pula. Jadi, kita lihat dalam kefahaman agama ini. Orang oh, Islam kena faham ini beza di antara Islam dengan Hindu sebagai contohnya yang melihat san banyak sangat benda yang suci. Begitu juga kalau kita perhatikan dalam kepercayaan agama Farsi lama, mereka deduh Tuhan, satu nama Ahura Mazda dan Ahriman. Tuhan yang membawa sinar terang Dan Tuhan yang membawa kegelapan Tuhan siang, Tuhan malam Tuhan baik, Tuhan buruk Namun pada hakikat yang sejati Mereka sentiasa mengakui bahawa Yang menang adalah Tuhan sinar yang terang ini juga Tuhan Ahura Mazda Akan mengalahkan Tuhan Ahriman Itu tentuan yang dimulai kat pasalian Orang-orang yang kita sebut tadi Hindu, yang menyembah bagai bentuk dewa Namun mereka tahu juga bahawa Tuhan Menjadi sumber segala kebaikan, kekuatanlah Tuhan dia sebab Han Apa lah, yang sebut pun tak kerti tuan, tuan Sang Hiang Widi Apa namanya Tuhan Yang Maha Esa Fikiran mereka ni Berkhayal Kadang-kadang berfasafah Sampai kepada Berpuluh, beratus ratus tahun Mereka Menyelewing seperti itu Tapi dalam hati Dalam jauh di Sanubari Tetap mengakui bahawa Adanya Allah Yang Maha Esa Itu sebab bila menambah memperbanyakkan Tuhan yang bagai-bagai ini letakkan di tempelnya Ini menunjukkan kebodohan Mengikut kepada khayal fikiran yang tidak mempunyai hujungnya Lama kelamaan Mereka mengakui juga jauh dalam benak fikiran hanya ada satu saja Tuhan yang berkuasa Kalau begitu buat apa banyak-banyak itu? Jadi tuan-tuan kembali kepada kisah kaum Yang kita sedang bincangkan di sini Bila Nabi Hud meminta sebab mereka beriman pada Allah Mereka kecam, mereka ancam Mereka katakan kepada Nabi Hud ini Turunkan azab sekarang juga Kalau memang betul-betul azab itu ada Nabi Hud dengan segala rendah hati Mengakui bahawa kekuasaan itu hanya milik Allah SWT Dia sendiri tak mampu buat apa sahaja Inilah dia menampakkan keyakinan kesabaran seorang Nabi Yang mesti kita jadikan sebagai kayu ukur Untuk kita ikuti Bagi usaha menegakkan kebenaran Sentiasa akan disanggah orang Jangan kau ingat kau berjuang sekali terus menang Setelah malam menang Overnight menang Berjuang sekali terus menang Kalau begitu begitu mudah perjuangan tuan-tuan Untuk menegakkan kebenaran dan keadilan itu Maka tak perlulah Nabi berdakwah sampai 23 tahun Sekali saja bawa Islam di Mekah terus menang Tak Berapa ramai para sahabat yang terkorban Berapa kali perjuangan Nabi telah pun terlibat Oh banyak pertempuran yang Nabi telah terlibat Barulah datang kesungguhan, kemanisan, kemenangan Ini yang kita harus faham Jadi tuan-tuan yang -tuan, rahmati dan dikasih sosial. Nampaknya dalam pendekatan Quran pada kali ini Allah SWT memindikkan skrip Maka kita lihat فَلَمَّا رَعَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلْ أَوْرِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْتِرُنَا بَلْهُوَ مَسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِعْهُمْ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ Terus masuk ayat 24, maka takkala mereka melihat akan terbentang. Datangnya di langit, di hadapan lembah-lembah mereka, mereka pun berkata, inilah awan yang akan turun hujan untuk kita. Tapi inilah dia apa yang telah kamu minta percepat. Kan? Angin yang ada padanya merupakan azab yang sangat pedih. Tudammiru kulla syai'im bi amri rabbihah, fa'asbahu la yura illa masakinuhum, kathalika najzil qawmal mujrimin. Yang merosakkan Merosak binasakan Tiap-tiap satu dengan perintah Allah SWT Berlaku dengan cepat sekali Tidak ada yang dilihat Melainkan bekas-bekas Rumah kediaman mereka Demikianlah kami berikan ganjaran Kepada kaum yang terhaka Tadi tiba-tiba Tuan-tuan yang dimudukkan Sekarang Allah pun terus bawakan Mereka Minta azab diturunkan Tiba-tiba datanglah awan Berkepul-kepul di langit mereka menyangkakan bahawa awan yang gelap ini menandakan akan turunnya hujan Hujan turun akan menjadikan perniagaan mereka makin makmur Kerana perniagaan yang berasaskan kepada tanian amat bergantung kepada hujan Tuan-tuan yang -tuan, dimuliakan Allah sekalian Lihat Jadi nampaknya mereka pun melihat hujan akan turun Menyangkakan bahawa mestilah akan turun hujan yang akan menyuburkan lagi tanaman mereka Tapi sebenarnya tuan-tuan yang -tuan, dirahmati dan dikasih Allah sekalian mereka telah pun mengatakan bahawa bau kepada kami bukti Bahawa engkau ni berada di pihak yang benar. Jadi Allah SWT menjelaskan bahawa masajal tumbi riqom fiha azabun alim. Ini bukannya hujan yang kamu minta datang mengandungi hujan Bawa kepada kamu keberkatan bumi menumbuhkan pokok-pokok tak tetapi ia merupakan azab yang kamu minta dipercepatkan datang. Ini mengandungi azab yang pedih. Riqom fiha azabun alim. Dia mengandungi angin yang Terdapat padanya azab yang sangat pedih Azab yang telah kamu kata-katakan sebelum ini Jadi Allah SWT menjelaskan Tuan-tuan rahmatin dikasih selera Kegembiraan mereka melihat Fenomena berkumpulnya awan di langit Disangkakan akan membawa kepada mereka kebaikan Sebaliknya dia membawa Tudammiru, menghancurkan Meruntuhkan, kula syai'in Segala yang ada di negeri mereka itu Semuanya akan hancur Bi amri rabbihab dengan perintah Arabnya Perintah Allah SWT Kalau kita perhatikan ah, Ayat lain mesti surah Zaryat Al Allah gambarkan Ma tatharumim syai'in Atat alaihi Illa ja'alac hukar ramim Angin itu tidak membiarkan Sesuatu apapun Yang dilalui Yang dilandanya Melainkan Dijadikannya seperti serbuk Illa ja'alac hukar ramim Ramim ni maknanya Benda yang Hancur Luluh Habuk Serbuk Fa'asbahulah yura'ila masakinuhum Maka tiadalah yang kelihatan selepas itu melainkan tempat-tempat tem, bekas, bekas tempat tinggal mereka. Semuanya binasa tidak ada satu pun yang tersisa. Kazalika najzil qaumul mujrimin. Nikitulah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa. Inilah keputusan kami terhadap orang mendusakan rasul-rasul kami dan mentang syariat kami. Iqwat Imam Ahmad meriwayatkan satu hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa dia berkata Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW ketawa Terbahak-bahak Sehingga kelihatan anak terkak baginda Tapi Nabi hanya senyum saja Kalau ada satu benda yang mengembirakan Kemudian Aisyah pun berkata lagi Bila Rasulullah melihat awan ataupun angin Yang bertiup kencang, wajah Rasulullah Akan kelihatan serius Wajah Nabi ni kelihatan cemas Aisyah akan tanya wahai Nabi Semuanya orang lain melihat mendung Mereka merasa bahagia, harapan mereka hujan Pasti turun, tapi bila saya melihat Nabi, kelihatan Nabi masa seolah-olah berada dalam keadaan cemas. "Maa wahai Nabi?" Nabi telah menjawab, "Ya Aisyah, ma yu'minuni an yakuna fihi 'azab, wa qad 'udhiba qaumun bir-rih, wa qara'a qaumun al-'azaba wa Aisyah, apakah yang boleh memberi jaminan kepadaku bahawa angin yang bertiup ini tidak mengandungi azab padanya?" dan sulung ini pernah dikenakan seksa bagi orang dengan datangnya angin ada setengah golongan sebelum kita melihat angin kencang seperti ini mereka gembira mereka mengatakan bahawa ia mengandungi hujan tapi sebenarnya ia merupakan azab yang diturunkan Allah SWT itulah sebabnya mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita bila melihat angin kencang ada doa yang tertentu yang diamalkan insyaallah kita akan belajar sekali juga ni pada kuliah akan datang Allahu a'lam wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam